Fancsikó és Pinta halálának körülményei, kis túlzással az igazi úrral, aki a puskatus iránti ellenszenvünket testesíti meg, még meg nem születik, mert ezt követően nem sokára már fegyvert szállított, nem nagy tételekben ugyan, de azért így is elég jól megszedte magát. Nem egyik pillanatról a másikra tűntek el, amivel nem azt akarom mondani, hogy hosszasan agonizáltak volna. Úgy távoztak, ahogy a fű fehér ejtőernyősei arréblendülnek, és mikor mégis egy időben térben rögzített eseményt mondok el, annak az az oka, hogy csak a levegővételt, és azt az óriási kifúvást kívánom itt jelezni, melytől megrezzennek a fehér ejtőernyősök, aztán elugranak, hogy repüljenek a fák közé, elbújjanak a lucfegyő ágai közt, kerüljenek a sziklakert fölé, és lassan megmeneküljenek lelkes tekintetünktől. Pinta igen ünnepélyes arccal rugott belém. Figyelsz? Nyálból gömböt fújt az ajkára, mint a képregének párbeszéd ábrázolása. A gömb megpattant. Figyeled? Hát így, fűzte hozzá jelentőség teljesen. A bambaság akár egy tehénlepény borította be arcomat. Fancsikó a kendőjét igazgatta. Nos! Homlokán furán gyűrődött a bőr, bosszusan, unottan, segítőkészen. Elmentek? kérdeztem. Hangom a remény. Uham! Öhültem a szerencsének. Bájos éveket töltöttünk. Itt összeomlott a pinta mosolya. Uram! Fancsikó összecsattantotta a bokáját. Megrezült a csokornyakkendő, akár egy ütés után. Áltunk a kertben, a sziklakert előtt. Talpunk alatt lehullott pár beszédünk levelei. Most lássuk őket sorban. Belátjátok-e azt, hogy csődöt mondtunk? Ez az én szavam. Szinte így hangzott, érthetetlen, ellene mondtok-e az ördögnek? Nem. Minden eddig való jóságos igyekezetünk és furfangos manőverünk befulladt. Hiába tettünk itt is, ott is célzásokat. A felnőttek bámulatosan együgyűek időnként. Hiába írtunk anyám nevében apámnak, és fordítva mindenfajta leveleket, táviratokat, sikerült? Fancsikó lehajtotta a fejét. Pint a kiesett szerepéből is vihogni kezdett. Na igen, az nagy műsor volt, ahogy ikon pofával surantak előlünk, nehogy megdeszeljünk valamit a bizonytalanságból. De hát mindez nem azt jelenti-e, hogy életük, mint a csúzli két ága külön vált? Egy a gyökerük, ez a fancsiko halk szava. Életük kibogozhatatlanul egy gobancolódott már. Föladattunk, hogy ezt megmutassuk nekik. Nem. Ez az én hülye szavam. Nem lehet ez a föladatunk. Megengedem, érzik egymás hiányát. De egyszer, mint képtelenek technikailag összepogni a közös dolgaikat. Fancsikó ajkáról váratlanul váltak le a szavak. Hangodat karistolja a tapasztalás. Meséd már keserű. Nincs igazi hited. Kudarcaink elfordítják az arcod. És megcsúfítják. Persze a pinta. Én nem vagyok önző. Az ilyet szó. Nem hagyom őket magukra. Csak ide más módszerek kellenek. Reális módszerek? Szerényebb igényű módszerek? Nevették együtt. De milyen ócska kis nevetés volt ez. Én egyébként is elég erősnek gondoltam már magamat. Hát menjetek, fiúk! Talpunk alatt a rongyos, megtaposott levelek. A spicvas sziklasúlya. Uham! Uram